Ezt követően számos próbálkozást tett arra, hogy átsétáljon házafalán, melynek következtében, ahogy biográfusa Radolfus Kondolens írja, több rendbeli agyrászkódást szenvedett. A kitartó vizsgálódások azonban végül kimutatták, hogy az augurán énekével csupán az eső közelettét jelzi. Lásd, Gulliver Pokjebi, miért nem haltam meg az augurán szavára? Kis piros könyvek,